Microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, care în următoarele 30 de minute va aduce pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu programul G030 și 7. Aceste programe sunt alcătuite dintr-un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, așa după cum Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a găsit cu cale să inspire pe prea credinciosul său slujitor, preotul Niculiță, să le pună în scris pentru noi. După aceea, tot prin providența lui Dumnezeu, prin grijă și lui, aceste meditații fiind preluate de către studioul emisiunii creștine de radio la care ascultați, au fost prelucrate sub forma unor programe de 30 de minute care să se preteze difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi G037 se va începe cu prilejul unei meditații asupra versetului 30 al capitolului 4 al epistolei lui Pavel către Galateni. Mai înainte de aceasta însă, haideți să vă istorisez și dumneavoastră o întâmplare care s-a petrecut în statul, în țara, în Chile. Spune că într-o piață din Chile, un credincios împărțea trecătorilor Evanghelia după Ioan. Unul din ei a luat cărticica dăruită, a răsfoit o puțin și, plin de furie, a rupt-o. Vântul a dus acele foi tocmai la o vânzătoare care vindea dulciuri. Aceasta s-a bucurat pentru că, aducându-i hârtiile, ea avea acum material de împachetat. Un client a venit și a cumpărat bomboane. Când a văzut că bomboanele sunt împachetate în ceva tipărit, a fost curios să vadă ce scrie. După aceea s-a hotărât să cumpere toate bomboanele împachetate în astfel de hârtie. Ajuns acasă, a sortat hârtiile și astfel a adunat aproape toată Evanghelia după Ioan. Pe ultima pagină a găsit adresa de contact de unde putea să-și procure o Biblie întreagă, numai decât a făcut comanda. Prin citirea acestei cărți a aflat totul despre Dumnezeu și despre Domnul Iisus Hristos care a venit pe pământ pentru a aduce mântuire. Așa a înțeles el că această lucrare este și pentru sine și a primit-o. Pacea și bucuria i-au umplut inima. Astăzi, acest om se străduiește în chile să împartă astfel de scrieri și să spună și altora despre vestea cea bună a mântuirii în Isus Hristos. Cât de interesante sunt căile lui Dumnezeu cu oamenii, ca aceștia să afle adevărul său. Mă gândesc și la emisiunile acestea de radio, poate că mulți vor fi făcând ce a făcut omul acela și furios vor întoarce spatele, vor suci butonul de radio către un alt post, iar când prietenul din jur probabil îi întreabă de ce ești așa nervos, de ce ai schimbat postul, el va spune, „Ah, păi acolo sunt unii care vorbesc de Dumnezeu. Și atunci prietenul ăsta ar spune, și ce vorbesc de Dumnezeu? Ei, cu tare și cu tare, vrei să știi? Uite, ea și tu și ascultă postul ăsta. Și atunci prietenul, ea și ascultă postul și sunt încredințat că mulți în felul acesta au ajuns să cunoască mântuirea și probabil că mulți dintre ei au și primit-o. Cât despre cei care au primit mântuirea, la fel ca și bărbatul acesta din țara despre care am vorbit în chile, Dumnezeu să-i binecuvânteze și să-i ajute mai departe să poată să ducă mântuirea până la capăt, așa cum scrie Pavel, filipenilor. Mă întreb însă ce se va fi întâmplat și ce se va întâmpla în sfârșit la vremea judecății cu acela care a rupt Evanghelia după Ioan și a aruncat-o nervos în stradă. Dumnezeu s-a folosit de lucrul acesta, hotărât lucru. Dar ce se va întâmpla cu el dacă el în final nu va recurge și el la citirea ei și să-și predea viața în mâinile lui Dumnezeu? Știți ce se va întâmpla cu el? Se va întâmpla același lucru care se va întâmpla cu toți românii noștri care au auzit despre Evanghelie că vorba aceea avem biserici la toate colțurile străzilor iar dacă e vorba la țară, sunt troițe pe la toate încrucișările de drumuri, deci sunt programe de radio, sunt cărți, sunt librării, sunt atâtea și atâtea metode de răspândire a cuvântului lui Dumnezeu, toți românii noștri care nu vor să primească pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor al lor din partea lui Dumnezeu, vor fi aspru judecați în ziua judecății, nu pentru că au păcătuit, ci pentru că n-au vrut să ia aminte la mântuirea pe care Dumnezeu le-o pregătise în Domnul Iisus Hristos și despre care le-a vorbit pe toate căile posibile și pe internet și oricum mai vrea. Nu se poate să fie un singur român din țara noastră care să nu fie avut contact cu o cale sau printr-o cale sau alta cu mântuirea pe care Dumnezeu a pregătit-o în Domnul Isus Hristos. Ce să mai zicem despre faptul că fiecare ortodox și fiecare catolic își face semnul crucii? Iacă, pe atâtea căi, pe toate căile posibile și pe care nici nu le-am gândit noi, Dumnezeu a vestit evanghelia sa și o vestește. Vai de aceea care întorc spatele Evangheliei lui Dumnezeu. Să știți, am mai spus altădată, spun și acum și am să mai amintesc. Nimeni nu merge în iad pentru că este păcătos. Dacă Dumnezeu ar trimite pe oameni în iad că sunt păcătoși, atunci fiți sigur. în iad ar intra absolut întreg neamul omenesc, Începând cu Adam și Eva și sfârșind cu ultimul exemplar pe care Dumnezeul are în planul său să mai vină pe pământ. Nimeni n-ar scăpa dacă Dumnezeu ar trimite pe oameni în iad datorită păcatelor pe care le-au făcut. Pentru că toți ne-am născut în păcate, am trăit în păcate, am murit în păcate și n-am avea alt viitor. Atunci pentru ce totuși merg unii la iad? Uite pentru ce merg. Merg nu pentru că au păcătuit, ci pentru că nu vor să primească izbăvirea din starea de păcat pe care Dumnezeu le-a pregătit-o gratuit, absolut gratuit. Numai pentru atât? Da, numai pentru atât. Oamenii care vor ajunge în iad ajung pentru că au întors spatele Evangheliei lui Dumnezeu, Domnului Isus Hristos. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj și fă așa, Doamne, ca oricine dintre aceia care ascultă, dar n-au primit încă mântuirea pe care Tu ai pregătit-o în Fiul Tău, să o primească acum, să nu se depărteze de aparatul acesta, de ascultarea acestui mesaj, până când nu vor spune, Doamne Dumnezeule Ceresc, primesc și eu jertfa pe care ai trimis-o pentru mine, Domnul Iisus Hristos să mierte -mi păcatele în care m-am născut și în care am trăit și fă și pe mine copil al tău. După aceea să urmeze porunca lui Hristos care spune cineva crede și se va boteza cum el însuși ne-a lăsat-o cu cuvintele lui, la Marcu 16, cu versetul 16, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, și tu însuți îi vei da puterea să fie copil al tău, cum ne lăsați scris la Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 11 și 13. Ajută-i, Doamne, să primească pe toți aceia care n-au primit pe Domnul Hristos adevărul acesta, să urmeze pe Domnul Isus Hristos în apa botezului și după aceea, crezând în Evanghelie, să fie izbăviți de mânia viitoare pe care ai făcut-o tu să cadă asupra fiului tău ca să fim noi scutiți. Iar noi, cei care am primit deja jertfa Domnului Hristos, ajută-ne să umblăm demn de ea, pentru ca prin viața și trăirea noastră să fim o mărturie vie pentru toți cei din jurul nostru, spre slava ta, spre fericirea noastră și mântuirea multora care mai așteaptă încă vestea cea bună a Evangheliei. Amin. Domnului va anunța judeca ta Și dimineața ce a s -a venit Iar cei răscu-mpărați la acel liman Când se cită numele acolo fi Când se morge din numele Răscupărați în bistro s-o scula Cu mântuitorul s-ar cucura Când alășelui s strânge în cerească patria Când se cită-s numele, acolo ai fi Când se va citi. propindu ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 30 din Galaten, capitolul 4, unde Duhul Sfânt, prin pana apostolului Pavel, întreabă. Dar ce zice Scriptura? Izgonește pe roabă și pe fiul ei, căci fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii slobode. Toți aceia dintre dumneavoastră care ați avut posibilitatea să ascultați mesajele precedente, ne aducem aminte, apostolul Pavel duce aici o luptă mare cu galatenii care, după ce primise rământuirea prin Domnul Isus Hristos, se întorceau acum la păzirea legii Vechiului Testament, lege despre care Scriptura ne spune că a ținut numai până la Ioan și de atunci încoace cuvântul lui Dumnezeu ne spune limpede, mântuirea se capătă deopotrivă pentru evrei și neamuri prin harul Domnului Isus Hristos. Și prin încercarea pe care o face acum Duhul Sfânt, prin pan Pavel să lămurească pe Galatene asupra acestui adevăr, le-a fost adus în față Avram cu cei doi fii, explicând că fiul femeii roabe, adică a lui Agar care reprezintă legea, Reprezintă legământul de pe muntele Sinai a fost izgonit și Dumnezeu i-a spus fiul acestei femei nu va moșteni împreună cu fiul femeii Slobode arătând înspre Domnul Isus Hristos fiii făgăduinței vrând cu alte cuvinte să-i lămurească pe galateni că legea nu poate să moștenească neprihănirea așa cum întreaga Sfântă Scriptură ne arată. Pavel începe aici cu, ce zice Scriptura? Deci, mai întâi, ce zice Scriptura? De oriunde ar veni sfatul, de oriunde ar veni îndemnul, de oriunde ar veni învățătura, fie de la prieteni și frați iubiți, fie de la părinți învățători dragi, fie de la o grupare de oameni pe care o prețuim, fie că vine de la oamenii mari și sfinți din trecut, fie că vine din partea unei biserici sau cealaltă din care facem parte, să nu primim nimic până ce mai întâi nu vedem ce zice Scriptura. Este vorba de viața noastră, de mântuirea și fericirea noastră, iar cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu prin gura Domnului Isus ne spune în Ioan 12, versetul 48, că vom fi judecați după cuvântul lui, deci nu după ce spun oamenii, fie cei mai dragi din care ne-ar fi, nici după ce spun învățăturile bisericii, ci după ce spune Sfânta Scriptură. Pe nimeni nu-l interesează mai direct și mai mult viața mea, așa cum mă interesează pe mine, de aceea mai întâi ce zice Scriptura, căci Scriptura este cea mai înaltă autoritate pe pământ, este cuvântul scris al lui Dumnezeu, Tatăl meu din ceruri, singurul care mă iubește desăvârșit și care în dragostea lui a dat ce a avut mai scump pentru mine. L-a dat pe Domnul Isus ca jertvă pentru viața și mântuirea mea veșnică. Mai întâi ce zice Tatăl meu din ceruri, ce zice Mântuitorul meu, care și-a dat viața pentru mine? Ce zice Duhul Sfânt, Mângâietorul și Călăuza mea? Mai întâi ce zice Scriptura? Spre Sfânta Scriptură ne îndeamnă orice credincios adevărat, orice iubitor de Dumnezeu. Iată ce zice și Sfântul Ioan Gură de Aur. Nu aștepta alt dascăl, ai cuvântul lui Dumnezeu, nimeni nu te va învăța mai bine ca el. Auziți-vă rog toți muritorii și procurați-vă cărțile sfinte, medicamentele sufletului. Cel puțin Noul Testament ca să aveți dascăl în permanență epistolele apostolilor, Evanghelia și faptele apostolilor. Dacă ai vreo supărare, caută în el, în Noul Testament, ca într-un depozit de medicamente, ia de acolo mângâierea ce o ai. Încheiat citatul Citatul acesta este luat din Omilia la Coloseni, Omilia a Noa. De asemenea și Vicenții de lerin zice Să nu ascultăm pe nimeni care introduce învățături noi oricât de însemnați ne-ar părea acești dascări. Prin ei ni se încearcă credința. Acesta este un citat luat din comunitoriu capitolul 9. Și Sfântul Vasile întărește această idee când zice Ceea cei străini de scriptură se înlătură. Așadar, mai întâi, ce zice Scriptura? Este cea mai înaltă autoritate în materie de credință, de adevăr mântuitor, așa cum s-a amintit mai sus. Acesta este și motivul pentru care emisiunea de radio la care ascultați se îndeletnicește cu meditații asupra Sfântului Cuvânt al Lui Dumnezeu, căci pe calea aceasta stăm cât mai aproape de Scriptură. Sfântul Apostol Pavel și toți apostolii căutau să nu iasă din Duhul adevărului Scripturii. Așa spune Pavel și aici. Dar ce zice Scriptura? În orice problemă consultăm Scriptura. Să facem și noi așa și nu vom mai fi în pericolul de a ne rătăci. Nimeni nu se va rătăci dacă vine cu inima sinceră înaintea lui Dumnezeu și înaintea Scripturii sale. Și acum partea a doua versetului amintește Izgonește pe roabă și pe fiul ei, căci fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii slobode. Așa cum s-a arătat în meditația de la versetul 22 că roaba și fiul ei, ca și femeia slobodă și fiul ei, reprezintă cele două firi ale omului credincios, firea veche, roaba păcatului, și firea cea nouă slobodă în adevărul Domnului Isus Hristos, aducem acest adevăr din nou aici în vedere. Să izgonim din noi, cei care suntem credincioși, tot ce ține de firea veche. Să izgonim firea veche împreună cu fiul ei, adică cu roadele ei, ca să nu de săvârșirea firii cei noi și a roadelor ei. Să răstignim zilnic firea veche, ca să poată trăi și lucra firea cea nouă. Fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii Slobode. Dumnezeu nu va da binecuvântarea și averea sa duhovnicească firii vechi și faptelor ei. Nici o faptă a firii vechi, oricât de bună ar fi ea, nu este binecuvântată de Dumnezeu și nu va primi vreo răsplată. Tot ceea ce aparține firii vechi, Trebuie izgonit, trebuie răstignit și așa vom intra în moștenirea sfântă a Harului și a adevărului Lui Dumnezeu prin Isus Hristos. În continuare, la versetul 31 de la Galateni 4, Duhul cel Sfânt al Lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel aduce următoarele lămuriri. De aceea, fraților, noi nu suntem copiii celei roabe, ci a femeii slobodei. Cristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Se povestește despre un sclav negru din Statele Unite pe care stăpânul lui, tiran, un om foarte rău, îl ținea în lanțuri, cu toate că lupta dusă pentru dezrobirea sclavilor se sfârșise și că în urma biruinței statelor de nord, robia se desfințase. Mulțumită neștiinței în care îl ținea cu cea mai mare grijă, Iranul găsea mijlocul să se folosească de el în chip neomenos cu toată hotărârea țării de a fi fost pus în libertate. Neștiința este o armă puternică a marelui vrăjmaș de suflete diavolul. Păcatul sub toate înfățișerile lui este o robie îngrozitoare în care se zbate omul. Însă această robie a luat sfârșit în ziua în care Hristos a fost răstignit pe Golgota, și prin moartea lui ne-a câștigat slobozenia noastră de sub robia păcatului. Dar fiindcă ne lipsește credința și fiindcă ne încredem mai mult în vorbele amăgitoare decât în ale lui Dumnezeu cel adevărat, stăm în robia din tâi și nu ne lepădăm de ea. Pentru că avem cu tare sau cu tare obicei, ne gândim că până la sfârșitul vieții vom rămâne sclavi fără să putem ajunge la libertate. Pe când, printr-un act de credință, săvârșit cu curaj și înnoit fără încetare, am intrat într-o viață cu totul nouă, viața de slobozenie pe care ne-a pregătit-o scumpul nostru mântuitor. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Totul atârnă de naștere. Cel născut din rob este și el rob. Cel născut din omul liber este om liber. Noi nu suntem copiii celei roabe, ci acelei slobode. Și fiindcă toți oamenii sunt robi păcatului, copiii care li se nasc sunt și ei robi. De aceea a venit Domnul Iisus și a luat chipul nostru, el, într-o chipare slobozeniei, ca să ne pregătească nouă robilor, o naștere nouă, o naștere liberă. Cine crede în el și îl primește ca stăpân al vieții, devine liber. Libertatea credinciosului se desăvârșește tot mai mult în măsura creșterii lui în omul din lăuntru și în măsura răstignirii omului cel vechi. Cu cât creștem în cunoașterea adevărului, cu atât devenim mai liberi. Aici am încheiat meditațiile noastre asupra capitolului 4 al epistolei lui Pavel către Galateni. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră a tuturor celor care v-ați luat timp să ne ascultați, vom procede acum la explicații, la meditații asupra capitolului 5 al epistolei lui Pavel către galateni și anume vom da citire versetului 1 care sună astfel. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. A rămâne tare în ceea ce știi că este adevărat, a nu te mai clătina de niciun vânt de învățătură din partea oamenilor, iată condiția păcii, propășirii și fericirii pe calea lui Dumnezeu. Spune Sfântul Chiril al Ierusalimului că dacă stai cu tărie în credință, ești fericit. Și una din fețele adevărului veșnic al lui Dumnezeu este libertatea. Orice lucru care robește sufletul, fie că este vorba de păcat, fie că este vorba de vreo lege, orice rânduială omenească, vreo formă sau ceremonie îl nefericește și răpește lumina adevărului veșnic omului. Robii nu se pot bucura cu adevărat pentru că toate lucrurile, toate mișcările le sunt îngredite. Prima condiție a lucrării este libertatea. Rămâneți dar și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei, spune Galaten 5.1. Legea dată prin Moise era un jug greu de purtat. Nimeni dintre oameni nu l-a putut purta, așa cum am găsit scris la faptele apostolilor 1510, unde Petru, apostolul Domnului, întâi stătătorul, purtătorul de cuvânt, cum l-am numit noi așa între cei 12 ucenici, el spune aceste cuvinte, pentru ce să punem un jug greu pe gâtul neamurilor, era vorba de lege, un jug pe care spune el nici părinții noștri și nici noi nu l-am putut purta. Deci cuvântul lui Dumnezeu prin gura apostolului Petru ne face cunoscut că legea este un jug și nu numai un jug, ci un jug greu, pe care nu l-au putut purta evreii cărora le fusese rădat și nici atât ceilalți care au urmat după ei. Așa cum spuneam, acestea sunt cuvintele Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, le-a probat pe seama evreilor atâta vreme și acum trage concluzia. Așa este orice lege. Dacă Duhul Sfânt, deci, prin gura Sfântului Apostol Pavel, ne îndeamnă să rămânem tari și să nu ne plecăm sub jugul robiei, înseamnă că acest lucru îl putem face și ceea ce putem noi nu va face Dumnezeu în locul nostru. Noi singuri ne putem feri de orice lege care ne robește. Galatenii se plecau sub jugul unei legi care nu îi îndemna la păcat, ci din potrivă, dar tot jug era. Pentru că au ieșit din libertatea câștigată de Domnul Iisus Hristos pe crucea de pe Golgota, au ieșit din har, adică din ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mântuirea lor, și s-au plecat unei legi care spunea omului să facă El ceva pentru mântuirea Lui, să țină zile, să mănânce, să nu mănânce. Dragii mei, ceea ce avem noi de făcut este de a sta în ceea ce Hristos ne-a câștigat de a rămâne în libertatea adusă de el. O sfântă statornicie! Tu ești chipul lui Dumnezeu cel în care nu este schimbare și nici umbră de mutare, cum citim la Iacov 1, cu versetul 17. Toate cuceririle, oricât de mare ar fi ele, n-au nicio valoare dacă nu sunt păstrate până la capăt. Domnul Isus ne-a adus cea mai mare cucerire, cea mai mare biruință, cea mai mare comoară, izbăvirea din orice robie. De noi însă depinde rămânerea în ea. Cine stă tare în ceea ce i-a adus Hristos, acela este fericit și plin de lumină. Mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru lucrarea minunată pe care ai pregătit-o pentru noi în Domnul Hristos, pentru libertatea, pentru slobozenia pe care ne-ai adus-o, și acum mulțumim pentru Duhul Sfânt prin care ne ajuți să rămânem statornici în ea și să nu ne mai plecăm capul sub niciun jug, mai ales sub jugul greu al legii, așa cum însuși Apostolul Petru îl recunoaște că este. Iubiți ascultători, vă ducem la cunoștință aici încheierea programului G037 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, Vă dorim din toată inima să primiți și dumneavoastră, aceea care n-ați primit, pe Domnul Isus Hristos care vă aduce eliberarea de păcat, eliberarea de robia legii, eliberarea de robia firii vechi, eliberarea de ispitele și de forța lui Satan, ne aduce eliberarea de toate și ne ajută să trăim liberi în dragoste, în bucurie și în fericire veșnică. Iar noi, acela care l-am primit pe Domnul Isus Hristos, să nu ne mai percăm capul sub niciun jug, sub robia niciunui juc, ci să trăim în fiecare zi tot mai deplin și până la desăvârșire starea de slobozenie și de desăvârșire în Hristos, pentru slava Lui și pentru fericirea noastră veșnică. Amin. Bine cuvântarea iubirii fie meu dumnezeu n-îndumnezeul, aș în veci fericirii, veci fericiri Te bine cu te bine cu dumnezeul meu. Te bine cu te bine cu te bine cu Să